br człku je de je de posłowski pa. Przyjemne wtorkowe nasi słuchacze którzy się rozhodli, albo macie tu możliwość, bo niektórzy by aj chceli, ale nie możecie, albo poza w że idźcie niečo pracy, ale ci, którzy się rozhodli a môžete, tak w samozrejme Witamy. przy połównaniu relacji Listareń. Ak teda je to 11. już no, tak jest to krátko po 9. hodine na żywo, ale nic to nie na tom, że Platí zásada, že w tej relacji relaci nové maily nečítame telefony. Nedvíhame nie o tom, že v niej men, len maily, które nam ostali z piatkovej hodiny Vlka. No a ta teresia posledna, teda relácia bola trošku taka zvláštná. ja som ju nazval taką hybridnou v tom, že że... bo to taki hybrid medzi listarnią a hodinou volka. W pierwszej my właśnie wybawowali jeszcze maili z predošłej hodiny, wokale, bo lista re nie bola, także nam tam ostali resty. Także myśmy si powiedzieli, że ich prawie wybawimy, aby tedaście się wyposłuchaczy nie gniewali, żeście pisali maili zbytocznie. Takže v prwej časti sme odpovedali ešte na maili z predošłej z relácie, kde sme sa bavili o, o, o zvláštnych obratoch Donalda Trumpa. No a potom sme prešli k téme, ktorú sme vám teda tak slubovali už dlhšą dobu, jako tému, ktorú si možno raz otvoríme, keď nebude možno nejaká silnejšia téma. a przy pritom aj toto bola rzecz, ktorá je dôležitá aktuálna. A síce e, vývoj cien zlata na burze, na trhoch, prostě niečo sa ostatnich dniach dialo. No a dialo sa to, że zlato nieuveriteľnie posilnilo, a powiem to tak laicki, że zrazu było zlato nieuveriteľnie drogie. Za wiele pieniędzy ste si kupili złoto, musieliście wiele pieniędzy dać, kiedyście go chcieli kupić. A to, kiedy sa takie to coś dzieje, tak ludzie, ktorí tomu rozumieją, mówią, że o pozor, kiedy cena złata rastie, dzieją sa wielkie globalne pohyby. No a o tom to sme sa vlastne v piatok rozprávali spolu s vočkom, ktorého samozrejme omalu chvíľku privítam zakladateľom a prevádzkovateľom internetového portálu Kosa. O tom sme sa bavili, že čo vlastne tá cena zlata hovorí o svete, w ktorom v ktorom žijeme, čo tieto posuny v cene vlastne znamenajú. Tak dozvedeli sme sa, že to je vlastne predovšetkým obraz sveta, który je plný nedôvery i powiedzmy że aj strachu który prawują różni inwestorzy a potem uciekają do do, do powiedzmy że pokojnych menom złoto uciekają z tych wszystkich akcyjowych fundów a ja nie wiem długopisowych fundów a tak podobnie że złoto jest kratka taki pokojny przystań w nieistych czasach no tak o tom to była piątkowa godzina woka. A samozrejme, logicky očakávam, že toho sa budú týkať i maili, ktoré ste nám poposielali a teda napriek tomu, že to nebola nejaká úplne že najaktuálnejšia politická vec, do aj to mohla byť pre niekoho téma, ktorá mohla byť taká odťažitá alebo alebo možno až pre niekoho komplikovaná, taká finančná, finančno ekonomická. Napriek tomu teda ako na moje ale naozaj, že pozitívne prekvapenie, prišlo tych mailów dosť. Takže najlepšie bude, keď sa rovno do nich pustíme. Ja som ich tako dopredu nečítal, takže neviem, čo všetkého sa týkajú. V každom prípade, ale skoro ako sa do nich pustím, tak przywitam už spomínaného vočka, zakladateľa internetového portálu Kosa. Dobré ráno do pozdne, voľčko. Dziękuję za privítanie, dobrý ráno z do Bansky, Bystrice. Máme tady takowej Takový pošmournej den docela nic moc, takže akorát, akorát teda e, při, e, koukat na to z okna a dělat dobrou relaci mi, mi napadá. Takže, takže pozdrav tobě a samozřejmě největší pozdrav všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača e, a hodiny vlká jeho poštovny zejména, ať jsou na země kouli, kdykoliv, no a snad si to užijou, relaci. No tak ideme mi teda sa pustiť do tých mailových otázočiek. Prvú tu máme od Ozyho, ona je taká kratučka, ona vlastne ani to otázka nie je, ale mňa práve, keď som si ten mail tak to dopredu prečítal, tak otázka napadla. Čiže Ozi píše. A opäť myslím, meno, ktoré sme tu bežne asi nie To sme sa już w z toho Vlčko tešili, że sa nam tu objawują posłuchaczki, ktorí na maili nie pisały. Tak w tomto to klubnie ďalej, dalej. To nas naozaj teší. Takže Ozi píše, że nie otázku, ale kiedy się bawicie o zlate a kryty zlatom, odporúčam szpanielski seriál Papierowy dom, aj posłuchaczom. No, ja powiem, że tento seriál nie widział, ale dziękuję za tip, Rád si ho pozriem. Ale kiedy już tu padła... Ta vec o krytí zlatom, to som sa chcel aj ťa možno v piatok opýtať a potom som na to zabudol, tak sa spýtam teraz na základe tohto mailu. Je vočko ešte vôbec mysliteľné a možné, že by sme túto krízu, o ktorej sme v piatok hovorili, že by sme ju mohli časom vyriešiť tým, že by sa štáty vrátili k zlatému štandardu, ktorý bol, teda, ako si spomínal, v piatok s rušenitou Bretton Breton, či ako dohodou. Mm, mm. Je, možné, je možné a w ogóle reálne Sa jeszcze wrócić k nějakému Zlatemu standardu A ak áno, tak riešilo by toto Problemy dnieżka? Porzysku e, Ty tam kladeš dwie otázky Na jednu. Jestli to je možné a jestli to je reálné, což nie jest to też jo. Je spousta věcí, které jsou možné, Ale nikdo je neudělá proto. Protože to, že by něco nestalo. Já si myslím, že možný by to bylo, ale vůbec si neumím představit, kolik by v takovém případě stála unce zlata. Protože ten britský systém, ten byl založený na tom, že zkrátka, když si přišel ve Spojených státech do banky a chtěl si koupit zlato, tak si unci dostal za 20 dolarů. To prostě byla úřední, úřední cena. Platila po celých Spojených státech a všichni věděli, kolik zlata dostaneš. Tohle ovšem začal testovat francouzský prezident Charles de Gaulle, kde, kdy se rozhodl nebo naznačil, že by vyměnil všechny francouzské dolarové rezervy e, právě v tom, v tom poměru za zlato. No a najednou začal být teda velký problém a výsledkem toho bylo, že Nixon tu. Bratnůvodskou dohodu vypověděl, zrušil a e, pak to pokračovalo, pak to pokračovalo v tom, oni vymysleli ten geniální trik, že místo zlata, kterýho je konečný počet a vlastně e, byl tam limit toho, co drželi Spojené státy ve Fort Knoxu, Samozřejmě nemohli do toho počítat čínský, ruský, britský rezervy, nemohli tak to bylo, bylo to o dolaru a bylo to v amerických zlatých rezervách. Na Američani přešli v podstatě na vazbu na naftu na Blízkém východě, která neměla tenkrát konečným množství a dohodli se s těma saudama a kubajtěnama a podobnýma, že zkrátka platby za naftu a plyn budou pouze v dolarech. Ničem jiným, žádné jiné měně. Takže zlato vyměnili za naftu, krytí naftou. A navíc ta nafta měla pohyblivý kurz, protože jednou stál barel tolik a, a jindy stál e, e, jinak. Jo. Takže bylo to, byl to plovoucí kurz a bylo to geniální. Ta myšlenka byla geniální, protože nafta vypadala tehdy, že je nevyčerpatelná v uvozovkách. No a dneska, kdybychom se vrátili ke silatnímu standardu, tak na světě, řekli jsme, já jsem to popisoval, koliké zlata a jsem schopný to zase najít, jak velká je ta koska. No malá, to prostě boví. malička. No, no malá, no. no tak vem si, že proti tomu postavit emisi papírových peněz a teď se bavíme o tom, ty říkáš, jestli vlády jsou schopné, takže by to nebylo jenom v americkém dolaru na tu, na tu krychličku zlata ale bylo by to v podstatě o, o peněžní zásobě všech velkých zemí nebo uskupin. A to je obrovský množství peněz a teďko máš tu malou krychličku zlata, čili musel by si to podělit a e, za mě já nevím, jestli by byla, e, teďko je e, cena za unci dneska 4150. na to koukám, dolarů, no a já nevím, jestli by byla cena Cena unce zlata 100 tisíc dolarů za unci nebo ještě víc, vůbec nemám tušení. A e, navíc teda, ono, e, ty peníze by, by získaly fundament. Ty se ptáš z toho, z toho titulu, že říkáš e, v potextu, kdyby jsme se vrátili ke zlatému standardu, tak se můžeme spolehnout na svý peníze. To za prvně a za druhý by se sebraly peníze a nakládání s nima, nebo respektive oslabování peněz a machinace, by se sebrali z ruky politikům. Ve oboji máš pravdu. Nicméně, nicméně, to je přesně to, co, to, co politici nechtějí. A navíc. Jo. My jsme založili svou ekonomiku, tím, že jsme opustili ten brtinůcký systém, hmm. tak jsme ji založili na dluhu. Na dluhu. Protože dneska, jak jsem říkal v pátek, peníze nejsou krytý zlatem nebo nějakými aktivama, jsou krytý dohodou a těch peněz by mělo být vždycky jenom tolik, kolik daná ekonomika vyprodukuje reálně zboží a služeb. Jo, je krytá nějakýma statkama, hmotnými nebo nehmotnejma. Nemusí to nutně být zlato. No a to umožňuje tím, jak tě roste výroba, je to založený na jednoduchém triku, že všichni chceme, aby rostl náš HDP, protože tím nám je vysvětlováno, že tím bohatneme, ale vlády mají možnost zvyšovat emisi peněz v oběhu. No a to u zlata jako u koneční komodity, Který je koneční množství, prostě nemůžeš. Tam, tam, by, tam by to vedlo přes eh, zdražení unce zlata. Jo. Takhle, když, eh, když to máš krytý těm zbožím a služeb a všechno funguje, tak tím, jak ti roste HDP, tak si můžeš rozšiřovat emisi peněz, tím pádem rozšiřuješ úvěry, ta ekonomika nějakým způsobem žije na těch, na těch steroidech, steroidech těch, těch úvěrových peněz a všechno funguje a všichni spokojení. Jenomže pouze do okamžiku, než se něco zatrhne, A to je náš případ. No ty si myślisz w piątek, tak przybliżenie, że ta kocka będzie taka wielka, że jakieś 40 x 40 metrów, że to jest malička, to toho chodzi. Nie, nie, nie, to jest ja. je daleko menší, 20, 20 x 20 na no, 20, no proste malička, no, To e, e, Ale 20 na 20 20. 20 na 20, a to jest to, to jest złoto, znany złoto i to, który jest pod zemí zatím K nějakému datu. Včera jsem četl, že v Číně objevili nějaké obrovské obrovský zásoby zlata, tak ty tam započtení nejsou. Takže možná už je to 30, no 30 na 30. To se chcem opýtat A... hlavně, mm -hmm. no, no, po, Pověz, já se potom opýtam. No, Ale to, to zlato, který je disponibilní, s kterým se obchoduje tak छैन je jenom kostička 17 na 17. Čili e, za mnie ne 20 na 20 kocka, ale 17 na 17. Je to zlato, które by krylo wszystkie pieniądze na świecie. Ale to dobre, ale to sa chcem opýtať, bo tejto rzeczy nerozumiem. Šak toto chápem. Ja aj rozumiem, že prečo sme sa teda od toho Bretton Woodského systému otrhli, že tým pádem sme mohli postajať ekonomiku na dlhoch a napredovať a tak podobně, To chápem. Ale ako však ta kocka sa velmi nemení ona zhruba tak nejak ostáva stabilna, ona bola tak aj predtým asi wielka, hmm. keď ešte ten breton systém system fungoval, tak ako je možné że tie krajiny mo mohli fungovať a ludzie žili a, a bolo to všetko postavené na, na zlatom štandarde, teda kryté zlatom, však ja się jeszcze pamiętam, Bankowka Československa, nie wiem, co hmm. je krytá hmm. zlatom, hmm tak ta kocka nie była o wiele większa albo mniejsza, jak była tylko taka istá, a naprzej k tomu vedeli štáty fungoć tak, że mieli menu krytu z tak dlaczego by to był teraz problem a wtedy to problem nie było? No to jest, co je o tom, kolik bylo v obiegu, jak wielka była emisja papírových peněz tenkrát a jak, jak wielka jest dneska. Szkoda, e, że mi to len nedoklapło, ja bym się se sehnat nějaký údaje. A podle mě jsme zjistili, že dneska je řádově o jeden to znamená minimálně desetkrát víc peněz, než jich bylo v oběhu tenkrát. Ale je to, je to jenom nekvalifikovaný odhad. Jestliže někdo z posluchačů nebo z posluchaček řekne, vlku mílí se, je to stokrát víc, tak já na to neřeknu ani popel. Dobré, tak už len jedna otázka k tomuto a a nie by się to teda vyriešiť tym sposobem, chápem, Teraz máme o wiele viac pieniędzy, ako sme mali predtým v obehu, a zlata máme len toľko isto. A nedalo by sa to teda vyriešiť tak, aby ten ten veľký objem peňazí kryty tym tým zlatom? Nedalo by sa to vyriešiť tak, že by sme cenu za tú uncu Priamo tomu, aby to ty peníze všetky krylo. To znamená, že vymyslíte si, teraz teraz je 4 za uncu, no tak by bylo tak niech je 100 000 za uncu, ale tym pádem bude wszystko kryte zlato, nie? Kdybychme no, nadhodnotili cenu zlata. To je jediná, to je jediná cesta. Já ja jsem, ja to naznačil, že, že tu cesta vede. To, to je pravda, ale zlato. Zase musíš, musíš ho vidět v celé jeho šíři. Zlato není jenom, jenom ten rezervní kov, nebo zlato není jenom šperkarský kov. Zlato je dneska průmyslový kov. A zkuste si představit, kdyby, co by se stalo. Dneska máš všude mikročipy, ty mají zlacený kontakty a tak dále. Kolik by stala telewizja počítać, mobilny telefon, gdyby zlato stálo, 100 krát nic nie stoi? Dobre, a co byśmy to sprawili tak, żebyśmy to naviazali na nieco innego, nie na zlato, tak powiedzmy na striebro. Żebyśmy podali, że striebro jest się jako zlato, tak to je len dohoda nás na świecie ludzi, żebyśmy podali tak to striebra jest więcej, tak żebyśmy byśmy skusili peniaze nawiązać na striebro. Jo, Borisku, tohle už tady bylo a jsou ekonomové, kteří, kteří přesně tuhle cestu doporučou, ale já jsem měl ty kosky a je mám je pro stříbro. Jo. Jestliže zlatá koska toho, toho známého, nevytěženého zlata je 20x20, jo, krychlé o hraně 20 metrů, tak toho stříbra, to je krychlé v hraně 630 metrů. A světové zásoby stříbra jsou čtyřikrát větší než světové zásoby zlata. Ale pozor, obchodované stříbro je jenom kostička, která je, když na to pořádně nevědím, ale, ale ona je opravdu maličká. To je, to je, jestliže zlato má 17 metrů, tak tohle má necelých 10 metrů, ta kostička. Jeho, toho obchodovaného stříbra, čili e, to krytí, nemůžeš, nemůžeš počítat se stříbrem, který si nevytěžil. To, to není krytý. Tak ta malá kostička, ta by, ta by nestačila vůbec, vůbec na nic. Je to, je, to, je to cesta, stříbro je podle mě podhodnocený, ale e, taky ho není dost. Na ně, dali by se peněze teda za na něco jiné? No tak jako geniální nápad byl s tou naftou. To, to bylo... Ano, je, je možný, je možný, že svět si řekne, takhle to nejde dál a budeme se bavit o koši komodit. Kde budeš mít zlato, stříbro, naftu, ta, nevím, zácní zeminy, tam budeš, mít budeš tam mít, budeš tam mít, budeš tam mít zinek třeba, budeš tam mít měť, můžeš tam mít kakaový boby, to já nevím, jo, prostě takovýhle, takovýhle komodity, které prostě jsou a z toho na, na to, to po, prostě potom navázat, to by asi šlo, ale to by vyžadovalo velkou světovou domluhu. No ale tak tam można będzie musieť przyjść, lebo my sme sa o tom práve v piatok hovorili, že to s tym finanční systémom ani náhodou nevyzerá dobre a že teda práve ten utek k zlatu investorov môže byť príznak toho, že sa nám to tu pomaličky začína všetko rúcať a deštruovať, takže možno tá dohoda bude nevýhnutná časom. No a, a umie się przedstawić, si že bispojený Spojený státy, jako pořád rozlučiť sa finanční hráč. Z ničím takovým súhlasili, Proč by to dělali? No lebo na przykład, że długi, które mają, nie są schopne już nikdy spłacić? No czekaj, e, dług jako takowej nie jest problemem dla tego, kto dluží, ale dług jest to, pro toho, kto, kto si ten dług koupil. A to nie są spojeni Státy. No e, ja, akože, že Spojenym Statom aj może wygówać ten system? Tento no istnie, ten, ten im, stav... Ten im tak, že Stav, ten... są jako krajina zadlžený tak, że to już nikdy nie wláze z mnie może wyhovoć? Kludnie? Dokud, dokud, dokud Amerykanie udają každou tranczę svých vládních długopisów, tak do tej doby se pro nie neděje a, a, a svět funguje w pořádku hm. No dobrze. Pojdźmy dalej. Teraz zase żadna otázka. Vlku, ja som jeden z tych, który ma wypożytu każdą hodinu. Vlka 96% to bolo live. Verím, że nie som tu sam. Pani Kluci, dziękuję za priejemne a poučné, piatkové Večer. Jozef z DK nám napísal. Dziękujemy bardzo peknie. To, to sa dobre czyta, takéto také maily. To se, se čte opravdu dobrze. Mnie napsal inny posłuchacz, że ma za sebou w 365 dół. Ja si ich mesmiernie w investíciách ma vlk na prawdę, pravdu. Potvrdzuje to aj geniálny citát Tomáša baťu. Múdry robi na začiatku to, co hlupák na konci, píše Jozef. Kdyby jo, by tak tak dobré, tak jak to by si písal. E, ne, nejsem tak dobrej, v opravdu. Dobrý večer vám objemá zároveň nasledanou, celý večer poslouchat, zda kupovať zlato nebo ne a kto ho kupuje mnie opravdu nezajímá. No, tak tebe praje hodně zdraví a mnie, aby som teda skákal ostatní do reči. Tak nebaví ho počúva, co rozprávaš, ale zároveň ho nebaví ani to, kiedy ti skáče do reči. Tak dobré. Tak tohto e, posluchání. Po <laughs> ja si myslím, že no na tebe zbytečně tvrdý, protože já ja neznám tak decentního moderátora, jako jsi ty. Já ja ja s tím nesouhlasím s tím skákáním do řeči. A e, posluchače chápu, e, ty víš, že. Jsem byl velmi opatrný, když jsme začali mluvit o tomhle tématu, že, to, že z toho uděláme relace. Jsem byl velmi opatrný, protože my máme eh, posluchače nastavený na politiku. Jo. A eh, teď jde o to, že řada z nich musí obrátit každou korunu nebo, nebo každý euro, když ho vydává. A najednou se teda bavíme o zlatě, o, o naprosto zbytnej komoditě. Kterou, kterou oni jako vůbec neberou v potaz. To, to pro ně není veličina. A já se tomu nedivím, jo? Čili já tom, tomuhle posluchači hluboce rozumím. Až, to budeme, až budeme mluvit o politice, nebo až budeme mluvit o cenách chleba, tak věřím, že ho to, že ho to zajímat bude. Čili, eh, jo, Pozri, má, je skupina posluchačů, který řekli, tohle nechci. No, ale koľko ludzi toľko chutí, to hneď zistíme z dalszego mailu, lebo píše Rišo z Galanty a hneď úvod znie takto: Dnes netradične iná, ale výborná relacja o zlate, keďže sama to osobne týka, no. tak vidíš, máš aj ludzi, hmm. ktorí to proste zaujíma, no. A ja som aj povedal v závere tej relácie, že berte to tak, že to bola naozaj edukačná relácia, že sme vás chceli trošku akoby w zorientovať v tom, že je ťažká doba. A VLK, ktorý prostě sa orientoval práve a, a pracoval prostě v tejto oblasti, tak má informácie, ktoré vám môžu byť nápomocné. Nie pri pestovaní záhradky. Na to máme inne relacje, kde sa dozviete o to, ako čo vypestovať v ťažkých časoch tak podobne. Tam vám, vám bude radiť niekto iný. Ale samozrejme očakávajte od VLKA, ktorý strávil svoj profesný život v oblasti financií, že vám poradí z tohto hľadiska. Takže samozrejme nemusíte to počúvať, ale może to byť, že niekomu tieto rady padli v hod. No, takže o tom mala być właśnie ta piątkowa relacja. Także pokračujem ryżowym mailom. 18. kwietnia minulého roku som zainwestował do investičného zlata cez spoločnosť Ibis Ingold a je priamym a oficiálnym partnerom szwajcarskiej rafinerie PAMP. W tomto období bola cena zlata 2450 eur za jednu uncu. K dnešnemu dniu je to 3493 eur. CCA, teda 4000 dolárov za uncu. Ja osobne mám nastavené miesięczne pladby na nákup zlatej 100 gramowej tehliczki z 24 karatowego zlata, która mi bude zasłana w speciálnom obale z certifikátom. Ten inwestičný plán mám na 16 rokov. Zlato narastło za 5 rokov v eurách o 98% pri 30% 35% inflacji. Za 10 rokov si zlato v eurách pripísalo 141% pri inflacji 42%. Takže keď sa na to pozrieme, tak zlato raste počas výrazných vojnových a ekonomicznych konfliktów, co to trend rastu zlata potwierdza aj moja inwestycja. Analitycy City Group prezentowanej na Wall Street Journal oczekiwali w roku 2025 cenę 3000 dolarów, a mamy do końca 4000 dolarów. Málo które finanszne aktywa sa dokáže zlatu dlhodobo wyrównać w bezpieczeństwie a raste. No. Suhlasisz z tym co pisze Ryszard, że naozaj jest złoto aż tak to bezpieczne? No, já jsem uh, uváděl několik věcí, které uh, se zlatem souvisí a například jsem vzpomenul to, jak uh, Roosevelt v roce 34 prostě sebral američanům zlato a vůbec se s nimi nebavil. A jak to tež uh, předvedla britská a australská vláda v 70. letech. A protože stát má monopol na násilí, tak uh, naše elity kdykoliv užijou Tohle zopakovat, to je jedna eh, z problematických věcí a my nejsme schopni to pokryt, jo? nikdo z nás. To je jedna věc. A druhá věc je, eh, ještě řeknu, věděl jsem, že Richard zareaguje, protože Richard je, tak říkajíc, z branže, takže by bylo spodíven, kdyby, kdyby se neozval. Ale Richarde, eh, přesto všechno, co píšeš a přes ty cifry, který jsou, tak já mám pro tebe špatnou zprávu. A já jsem se o tom zmínil. Já jsem se pobavil s umělou inteligencí a zadal jsem jí úkol, aby mi dala tabulku, dejme tomu od roku 80, kolik stála tenkrát cena zlata, a aby do toho promítla inflaci a jakou, jakou cenu by tehdejší cena zlata měla v dnešním eh, cenovém srovnání s započtením inflace. Tak, Richarde, dávej pozor. Jo? Já, jsem, já jsem to teda zmiňoval. V roce 1980 stála umce zlata eh, 600 dolarů. Jo? 600 dolarů. Ale eh, mělo to kupní sílu 2000 dolarů. 2000 dolarů v dnešním vyjádření pak to bylo 633, 666 a 2013, dva, e, 2015 dolarů. No a e, na začátku roku tady e, mi to vyhodilo, že byla 25, byla cena e, zlata 2100 dolarů a kupní cena, protože inflace, že jo, tak jenom 2100 dolarů. A mezi tím, mezi rokem 80 a mezi rokem 80 a 2025 ta reálná cena prostě e, se udržovala v zase, nebo kupní, kupní síla v dolarech se udržovala zásadně stejná. A vedle toho mám ještě, nechal jsem se si zpracovat graf. No a zajímavý, on, on mi zmizel. Graf mi zmizel, nastavil jsem si ho, zmizel. No to je jedno, nechal jsem si vypracovat graf. Který ukazuje, že eh, kupní cena toho zlata, nebo respektive kupní síla toho zlata, je prostě špatně, je, je, že nepokryla inflaci. Ne, můžeš namítnout, že nemáme žádný jiný eh, instrument, který by byl lepší v dlouhodobém horizontu? Já řeknu ano, ale domnívám se, že lepší instrument je například zemědělská půda. Jestli mám nebo nemám pravdu, je trošku je co jiného, ale zkrátka zlato není vše spásný. Zlato nám můžou sebrat a zlato, jeho cena, já ji mám za těžce manipulovanou a za mě reálná cena zlata dneska by byla 20 000 dolarů. Je to na základě nějakých mých eh, velmi primitivních výpočtů a nemusí mít pravdu. Ale, ale 4 000 dolarů mi přijde jako zatraceně málo na to, co se dálo s inflací. No, poczekaj, to to som już przeczytał, ideme dalej. USA jest najwięcej zadłużona voči oczy keby Čína Chiina požiadala o vyplatenie całej dlžoby, USA skrachuje. Čína si to vyskúšala a požiadala USA o wyplacenie iba časti długu. Lenže nie w dolarach, ale w zlate. Amerika je poslala zlato loďou a kiedy si Čína urobila rozbor, zistila, że zlato nie jest zlatom, ale iba wolfram pociągnięty z zlatą folią keď volal prezident Číny americkému prezidentovi, ten sa ospravedlnil, že oni nevedeli, že už nemajú zlato. Asi taká je situácia so zlatom v Amerike. Napísal Braňo, nie, nie som si ja teraz celkom istý, či już už tento Mail v piatok nečítali, ale agano tak ja nie pamiętam si, lebo už som ho niekde videl, ale možno iba som si ho ja predtým pozeral. No, voľčko, tak takáto sytuacja, Čína, USA, zlato. Ja ho dostal taky. A odpověděl jsem na to, že to považuji za fake, za klasický fake, protože kdyby se něco podobného stalo s tím Wolframem, tak by to byl obrovský skandál, ale obrovský. To by, to by vedlo podle mě ke zhroucení světových financí a nevěřím tomu, nevěřím tomu že jim poslali, poslali wolframoví cihly. Nevěřím. Teraz idziemy na mail od posluchačky Zuzany. wiem, či to nie je tiež jedna z právúčov, ktorý si spomínal, že tiež sa v tejto oblasti orientujú a že si možno aj čakal, že zareagujú, Abo ona zareaguje, lebo píše dobrý večer, prajem perfektna relácia, u nás je DPH 23% v Rakúsku, się sa nič tak 20%. Pán Vok, mohli stať historické zberateľské mince spomenúť, inak Rakúske šilingy nešli predať ani za cenu striebra, napísala Zuzana. Já nevím. Paní Zuzana evidentně má znalosti, které já nemám, protože já nejsem numismatik. To je do toho jsem se nenamočil, to už nestínu. Ale já si myslím, že za cenu stříbra, rakouský šilinky prodat jdou vždycky. Jo. To, to prostě jsou handlíři, kteří, kteří vykupují stříbro a tam, tam prostě za to cena stříbra se dostane. Cena z na burze minus je její jejich diskont. K se budeme bavit o tomhle. A teď k těm historickým mincím. Tohle každá mince má dvě strany, dokonce i ta, i ta historická. Pokud se budeme bavit o současné době, tak v současné době sběratelsky zajímavý mince dosahujou enormní hodnu dosahují těch enormních hodnot proto, že máme za sebou inflaci a že je velká emise peněz a každý se snaží za to něco nakoupit něco zajímavého, s trvalou hodnotou, do čeho ty peníze jako tezauruje a, a bude tam mít ještě i za 20 let a oni, oni porostou v ceně, že jo, ideální scénář. Jenomže já se domnívám, že ti, kteří Investují do zlata do investičního zlata, tak sledují poněkud jiný scénář. A je to scénář krachu papírových peněz nebo téměř krachu papírových peněz, kdy prostě ten papír ztratí jakoukoliv odnotu nebo podstatnou část. A říkají si, my, co budeme mít to investiční zlato. Tak zkrátka budeme mít v ruce něco, co neselže jsou dva naprosto různý přístupy, protože sběratel historických mincí se orientuje na dobrý časy. Kupuje, neví, kupuje někdy a prodává v dobrých časech, když je dostatek zákazníků, kteří mají peníze. A teď si představ situaci, že opravdu se něco stane s papírovými penězma. A lidi mají úplně jiný starosti, rozjede se hiper, inflace a bochní chleba ráno stojí 100 a večer stojí nevím, 550. No ale ve zlatě bude stát, zlatě bude stát furt, furt stejně. No a v takovémhle, když se stane takovejhle scénář, který vidí většina těch goldbugs, jak se jim říká, těch zlatých, zlatých investorů, tak když se tohle stane, tak lidi mají úplně jiný starosti než Kupovat historické mince. A potom e, v těchto krizových okamžicích, kdo má hotovost nebo má komoditu, která je zajímavá pro každého, tak naopak ty historické mince, obrazy, zácný porcelán a takovéhle ty unikáty, tak nakupuje velmi, velmi levně, protože lidi řeší to, aby měli chleba aby měli, aby měli e, plnou nádrž benzínu do svého auta, protože potřebují někam, někam vodec. Není úplně jiný přízemní starosti a, a řeší ty přízemní starosti. A není to o tom, aby přemýšleli, no já mám volný 100 tisíc, tak kam pak je dám, aby, aby nestratili hodnotu. E, e, snad jsem to řekl trošku e, trochu zrozumitelně. Jsou to dva různí světy. No teraz jedna technicka vec na úvod, ale dôleżitá, ešte przed tym, jak do mailu. nam wypadła nám tu elektrina, ale zatiaľ sa rozprávam, zatiaľ ideme, lebo ešte nám tu držia nejaké záložné zdroje. Ak by náhodou ostalo ticho, tak to preto, lebo už bateria nevydržala, ale možno do vtedy sa elektrina rozbehne, takže máme tu teraz takúto trošku havarijną situáciu. Takže ak by náhodou sme vypadli, tak preto, lebo teda idzie elektrina. A idem teraz na dalszy mail od Na základe waszej relacji o inwestowania do zlata a striebra si dovolujem opytać sa pana Voka, w akom pomere by było dobre investovať týchto drahých kovov? E, ak som to dobre pochopila, tak pre zabezpečenie potrieb kritickej sytuacji by bolo dobre s triebornými mincami a z pohľadu dlhodobejšieho poistenia, respektive veľmi ťažkej sytuacji do zlata. Wiem, že je to veľmi zjednodušený pohľad, a i w principe, ale principe som to takto pochopila. Ďakujem za odpowiedź, zároveň veľmi pekne ďakujem za reláciu z touto tematikou. Bola bola veľmi poučná a zaujímavá. Pravem veľa zdravia, Vokovi. Veľa zdravia ešte raz teda napísala Jarmila. Takže otázka zniela, że ako to to investovanie teda rozložiť do zlata a striebra. No tak, to je. Ďakujem pani Jarmile za psánie. A ďakujem pocvate za tenhle dotaz. Ten dotaz je veľmi častý. A velmi diskutovaný. Ještě když jsem dělal, tak většina jako takových těch rádců říkala, kdo chce do zlata, tak ať tam dá maximálně 5% svých volných peněz. Svého portfolia. Maximum 5%. Mně to tehdy připadalo jako málo. A čas mi dal za pravdu. Nicméně kvůli tomu to neříkám. Dneska už jsem narazil na ty, kteří radí, co si investice má, kteří připouštějí možnost až 20%, až 20% jako té zlaté složky. A si myslím, že to je hrozně moc, že to je opravdu moc, tohle, a já osobně bych šel někde na nějakých 10, maximálně 15, ale víc taky ne. Víc taky ne, protože máme Takhle, bavíme se o, o, o tom, co si může dovolit normální člověk. Jestliže má někdo, volný 100 milionů, tak potom ty poměry jsou úplně jiný. To, to bych na těch 20% šel, protože to by byla, to by byla 100 milionů v korunách, jsou 4 miliony eur. To bych, to bych na těch 20, eventuálně 25% šel. protože bych se chtěl zajistit proti doopravdy zlejím časům, aby ať se děje, co se děje, tak abych svůj životní standard udržel. Ale jestliže má někdo volný milion, milion, to znamená 40 tisíc euro, a pozor, pro mě to jsou veliký peníze, jo. tak rozhodně na 20%, to znamená, aby, aby do toho dal 200 tisíc nebo, nebo 8 tisíc euro, tak to bych mu úplně nedoporučoval. Jo? To, to by byl někde okolo těch deseti, do 15 max. Čili takhle to je. No a s tím jsem to myslel tak, že kdyby došlo na eh, zaroucení papírových peněz, tak dejme tomu, že by někdo měl zlatý mince. A pokud by měl uncovou minci, Zlatou, tak se bavíme dneska o 3600-3800 eur. No a jít do krámu nebo něco kupovat za 3800 eur, to je problém, že jo? Když to, Když by měl e, umcovou minci s tak to je záležitost dneska asi okolo 25 eur nebo kolika. A e, to už by fungovalo jinak, ten směnej obchod. Jo, za 25 eur to už je, už je taková lidská hodnota, kdy si můžu pořídit ten, ten nákup nebo můžu si pořídit, pořídit e, benzín do auta a podobně. Čili já ty stříbrné mince nevidím jako, e, jako řešení zaurační, to znamená úschovný, ale já je vidím jako řešení praktický pro případ všech případů, že by se s tím dali, dali zaplatit běžné rodinné výdaje. Jinak platí. Paní Jarmilo, je to to, co jsem říkal, že vždycky platilo, že čtyrčlenou rodinu by měla unce zlata uživit jeden měsíc. To je takový ukazatel, kterýho se, kterýho se držím já. A dneska je to teda víc, v českých korunách je to určitě víc. Je to dvojnásobek. A to ukazuje pro mě, že zlato je přikoupený. Když to, když to bylo náraně, tak zlato bylo nedoceněné. Ale prostě já se držím svý teorie, jestli je, jestli je správná nebo ne. Že unce zlata už víš čtyřstvarnou rodinu měsíc. Takže jestli chcete zlato jako pojsku, říkám ano, v nějakém uměřeném poměru, pak si řekněte, jak długo byste na tom złacie chciela, chciela ewentualnie mít že přežijete? Tři měsíce, půl roku, váš wybier. Teraz se tímto mailom presunujeme trošku k innej téma, ale posluchačka ním samozřejmě reaguje na našu piątkową tému, ale skoro na ten úvod, kde jsem spomínal tulipánovou horúčku. Mm -hmm z Holandska, z toho 17. Storočia, keď píše Hodina Voka 365, zdravím. Len chcem spestriť tulipánovu historię o przypomenutie toho, že z náżego Československa wyślechtili mnohé druhy, Konkrétne náš odbornik. Dočítala som sa o tom w časopise Zahradkar pred rokmi. Meno sa určite tá dohľadať. v roku 2009. Som si toto pri prechádzke poli tulipanov w Kekenhofe Lize, priamo pod stromami hrdo przypomínala. Nech sa vám všetkým darí Počúvam was. Też często Pozdraví z severy Wschodnej moravy. Tatiana napis Tatiana napisała: "Dziękujemy, bardzo pięknie. teda vidím meno, które som bežne nevydával, takže zase mm. nic iné len teda radość nad tym, że opeć sa nám tu rozpísala nová posluchačka a dziękujemy aj za takéto teda dôležité a informacje, informácie, že môžeme by byť tu v československu hrdí takisto na tulipány, že sa nám tu podarilo niečo wyślachcić. to som teda nevedel." No, vočko mamy tu teraz dlhanský mail, ja nawet že ta, že, na, že ho doczytam, kým na wypadnie elektryka. Dobry Dobre pani, zdravím vás a prajem veľa zdravia, najmä panowie Vlkovi, mam cez 40 roków, počúvam vás už dlho, Nikdy som jeszcze nigdy nie pisał, ale ste taki dobrý, že mi to już nedalo, aby som sa nie zapojil. Co týka drahých kovov, ja osobnie si kupuję z każdej výplaty jedną striebornú mincu, czy już uncovą, alebo dvojuncovú z Royal Mint. žijem w Anglicku, co finančne skoro ani nepocítim. Są pekné, mam ich vo vitrinke a teším sa z nich. Nemusí to być zrovna jadrowa wojna, ale keď sa zrúti finančný system, prípadne príde nejaká globálna prírodná katastrofa, wtedy sa peniaze stanu bezcennymi. Papierikmi, a začne výmenny obchod a postupne sa zlato a striebro stane platidlom. Striebro ma tu výhodu, że jest momentálne lacne, ale ho nie jest wiele więcej niż zlata, tak logicznie je cena porastie. Zlato bude vždy zlato, ale podľa mnie nie będzie wiele hodnotnejšie jako striebro. Kiedy pôjdete k mesiarowi, tak za uncu striebra vám dá 2 kg 2 mesa. A za uncu zlata 5 kg, powiedzmy, że wy ale przeżyjecie, ale wiele ludzi, co nie mať mać takéto zásoby, nie mať mać to szczęście zlatom ale tu výhodu, że w początkowej fáze bude niesmiernie cenna, a kiedy przyjdete za jakim pašerakom a dáte mu uncu srebra, tak nie będzie moc keď mu dáte uncu zlata, tak samo mu oczička a vezme vás pretože vždy bude na zemi miesto, kde bude lepšie a kde sa bude dať žiť. Beriem to príslovie, človek povedal, že so zlatom sa dobre uteká. Tiež si myslím, že striebro je podhodnotené. Nie je ho veľa je to nesmierne dôležitý priemyselný kou, takže si myslím, že skôr či neskôr aj striebro začne výrazne rásť. Teraz treba využiť to, že strieborné okno je pootvorené. A, to by są sa aj Ukrainy, weć tej nigdy nie jest dość. Nie rozmyślaliście nad tym, że po wojnie sa cała Ukraina dobrowolnie pry k Rósku. Możno nie jako dalszy rosyjski štát, ale niečo w podobe Bieloruska, alebo možno aj jako ďalší štát, pretože po wojnie nastanie vytriezve, nie a Ukrajina bude musieć začať splácať obrovské dlhy, na ktoré samozrejme peniaze nie ma, plus ešte musí na peniaze a aj na obnovu svojej krajiny a myslieť na to, że zapla to zaplatia Rusie jest naivne, aż hłópe, ani keby Prehrali túto vojnu, ani tak to nezaplatia. Myslíte si, že by Hitler niečo platil, keby to prežil a keby sa spojenci, keby sa spojenci zastavia na hraniciach Nemecka a keby ho nezbombardovali dotla, takže potom príde jasná logická otázka, že čo s tým, aby sa vyhli nekonečnému vykorisťovaniu a plateniu Západu, tak sa obratia na Východ a odrazu sa z nich stanú nerozluční bratia po boku Ruska na večné časy. Pozdravujem vás. Páni ste skvelí a ja prajem veľa. Vysílání, z pozdravová žverný poslucháč dezolátor. Už tu máme aj, aj dezoláta, ale toto je nový, toto je dezolátor. Já vím, já vím, já vím. Toto a velmi mě to baví, Borisku. Zdravím dezolátora do, do Británie. Za mě dělá dobře. Ty mince od Royal Mint, ty jsou, jsou pěkné, doufám, že má, že si koupil i ty uh, speciální mince uh, s Karlem. S Karlem III., který vyšli k jeho korunovaci, to je velmi hezká mince. Má pravdu to toho stříbra, je jeho jaksi kupní hodnoty, protože je to, je to mince, která, která má nějaký rozumný hodnotový objem, má pravdu i s těma zlatýma. Prostě podepisuje všechno, co říkal k té Ukrajině. Já si nemyslím, že po tom, co si udělali, by Ukrajina se přiklonila k Rusku. A trof musí si říct, že dokonce ani Rusko by tu Ukrajinu nechtělo. Ukrajina bude chtít levobřežní Ukrajinu, eventuálně ten eh, pobřežní pás do Oděsy a spojení na podněstří. Ale zbytek Ukrajiny rozhodně chtít nebude. A nebude to chtít právě kvůli tomu dluhu protože kdyby se Ukrajina připojila k Rusku, tak Západ řekne, my jsme vám napoučili tolik a tolik a my to chceme zaplatit. Ať to platí Rusko, nebo zaplaťte. Když to, když bude existovat stát Ukrajina eventuálně menší ranicí. tak Rusko tak to Západ říct nemůže. Tak já jsem říkal, že už, že dluh není problém, problém toho, kdo dluší ale ten, kdo, kdo ten dluh vlastní. A to je, to je západ. A bude mít teda eh, svou část Ukrajiny, která bude nominálním nástupcem. ať se to tam vymá. Z ruského z pohledu to podle mě bude fungovat eh, takhle, čili nevěřím na to. Ta relacja powstała za podpory dobrowolnych príspełków naszych posłuchaczy. Ty ty się k nim możesz przydać. Więcej informacji znajdziesz na www.slobodnywysielac.sk. Dziękujemy.